Munafiqun surəsi Mədinədən nazil olmuşdur. 11 ayədir. Bağışlayan və mərhəban Allahın adı ilə. Ya peyğəmbər, munafiqlər, riyakərlər sənin yanına gəldikləri zaman biz sənin doğrandan da Allahın peyğəmbəri olduğuna şahadət veririk deyirlər. Allah sənin Onun həqiqi Peyğəmbəri olduğunu bilir. Allah həm də münafiqlərin xalis yalanış olduğularına şəhadət verir. Onlar yalan andların özlərinə siper edib, halqı Allah yolundan döndürürlər. Həqiqətən onların törətdikləri əməllər necədə pisdir. Bunun səbəb odur ki, onlar dildə iman gətirdilər, sonra isə ürəklərində gizli kafir oldular. Buna görə də onların ürəklərinə möhür vurulmuş, özləri isə anlamaz kimsələr olmuşdur. ya Peyğəmbər, sən onları gördüyüdə cüssələri, boy buxunları, gözəllikləri xoşuna gəlir, danışanda sözlərinə qulaq asırsan. Onlar sanki divara sövk edilmiş direklərdir, ruhsuz bədən müqəvvə kimidirlər. Onlar ikiyüzlülərinin Peyğəmbərə, Və möminlərə əyan olacağından qorxub Hər bir qışqırığın, səsküyün Öz əleyhlərini olduğunu zənn edirlər Onlar düşməndilər Sən onlardan həzər et Allah onları öldürsün Necə də haqdan döndərilirlər Onlara Gəlin Allahın Peyğəmbəri Rəbbinizdən sizin bağışlanmağınızı diləsin deyildiyi zaman İstezə ilə başlarını buluyar Və sən Gəlin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 Onun peyğəmbərinə və möminlərə məxsusdur. Lakin münafiqlər bunu bilməzlər. Ey iman gətirənlər! Nə mal dövlətiniz, nə də oğul uşağınız sizi Allahın zikrindən yayındırmasın. Hər kəs bunu yetsə, Allahı ya da salmasa, belələri əsil ziyana uğruyanlardır. Birinizin ölümü çatıb, Ey Rəbbim, mənə bir az möhlət versəydin. Sədəqə verib salihlərdən olardım deməmişdən əvvəl, sizə verdiyi ruzidən Allah yolunda xərcləyin. Və bilin ki, Allah əcəli çatan heç kəsə möhlət verməz. Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardır.